Allah. Sjaat Kurajim <mimu> završili u našem zadnjem druženju poglavlje čana džume. Sad smo došli do poglavlja bajrama. Poglavlje poglavlje bajram. Waraks komez kuriyet eid što znači šta? Bajram. Došla je od izvedenica je od krijeći aud što znači uh, obnavljanje. Zato što se kažu u ponavlja godišnje, pa zbog tog ponavljanja došlo je takav naziv. Neki kažu zbog ponavljanja sreće koju mu muslimani doživljaju na taj dan, jer to je njihov, to je njihov znači, praznik. Neki kažu zbog ponavljanja blagodati koje je uzvišenje Allah tebala daje ljudima u tom danu. A neki kažu nazvane tim imenom zbog optimizma, znači onome koga je dočkao da će dočkati narednih kao što je nazvana kafile, kafile karavana. A u arapskom je kafile znači taj povratak. Pa kad se pošede karavana, očekuje se da će onda šta? Da se vrade, neće negdje putu zalutati, pa ode sam znači i je metak jeli, s tom karavanom. Neki kažu da je ovo došlo od, od adeta. Znači što su ljudi imali adet, znači da to stave i sl. tome. Prvi bajdam, klanio ovaj poslanik s.a. bio je idul fitr ramazanski bajram koga je klanjao druge godine po hijđri i bajram je jedan od simbola islama i dolaze, nalaze hadisi o tome su mutevatir mutevatir predanja su šta? Na neko definiciju mutevatira znači došlo je sa toliko puteva da je nelogično kranji sumnjati da se mogu sve te ravije složiti da nešto šta? izmisle tako. To je znači mu trvatel predanje. Pa zašlo mu trvatel predanja, a ova o kojima govorimo, ona će biti ahad, ovaj, ili u, u ovome našem poglame. Ljudi su u džahirijuti imali koliko dana? Imali su nekoliko dana koje su slavili i veličali i igrali se u tim danima, zabavljali se, pa je to uzvišenje Allah, nebarktala, zamjenio sa dva dana bajnama. I u ovim danima ljudi I, a, zahvaljuju stvoritelju Tabanak na blagodatima Ibadeta prvi dan kada je namazanski bajram, zahvaljuju na čemu? Na upotpunjenom tomu Ibadetu znači posta, a kada je kurbanski, onda zahvaljuju na čemu? Na posebno na hađu znači prije toga je bio dan nefata, znači na hađu i toga dan znači upotpunjava se, znači obavlja se tavaf i upotpunjava se, znači glavnica hađa se upotpunjala kao najvećoj gilji kao Leninčeg i Balet. Imam šafija kaže da je to pritvrđeni sunnet i to je mišljenje i mama Malika i većine islamski učenjaka. Imamo i mišljenje da je to fard kifaje, ako ga obavi dovoljna skupina ljudi da spada sa ostalih. Imamo mišljenje da je to obaveza svima i to je sam dedebu Hanife, a imamo i drugo mišljenje da je to sunnet i neki hanefijski učenjac kaže da je to sunnet koji je konektivnom karaktera, znači fard koji je konektivnom karaktera, da je to fardu kifaje, a većina učenjaka dokazuje da je to sunnet hadisom u kome se kaže pet namaza je uzvišen Allah propisao ljudima. Ko bude ih obavio, Allah je obaveza Allah i sebe obavezao da znači će ih uvesti šta u džene. Pa je pet namaza, znači isli se na pet propisanih namaza. Jer ovdje se vodi raziloženje ako je, kaželo da je važib ili fard, Onda oni ljudi koji ga ostave, protiv, će, protiv njih će se povesti borba, halifa će povesti borbu protiv njih, kazni će ih. Moraju ga zači obavljati. A ako kažemo da je sunet, onda ne bi moralo. Iako ima neki učenjaka za sunnete kažu da se borba vodi. Tako spojimo liki isključajac za kurban, tako spojimo hanefi isključajac za ezan i sl. tome. Iako to smatruju sunetom, ali kažu, ako ostavi jedno podneblje kurban, halifa pripreme vojsku ide ide da je kazni da ih prisili da šta? Da kolju kurban. A ako jedna jedinka ostavi ili dvojica ili desiterica u jednom mjestu ostane, to nije sporno. Ali da se svi dogovore, kažu, e, ove godine da ostaviš je kurbana. Živjeg bilo imamo mjese od prošle godine, nećemo ove godine plat niko ništa. E, ako se tako dogovore, onda je to neizpramo. To je izbjegavanje, znači, jednog od islamskih simbola. U ovome poglavlju, autor spomenu spomenuo pet hadisa, imamo hadis Ibn Omara, on je jedan kratav hadis, i njeme ćemo završ كاذي الله بن ان الله بن الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وابو بكر وعمر يصلون العيده قبل الخطبه وعبد الله, الله, الله, الله, الله, الله بن عمر الله تعالى عنهما سترى الله وصاني صلى الله عليه وسلم بكر ويا عمر سكنالي بايرام بريه خطبه كنالي سوبايرام بريه خطبه dobro pogledajte الله عليه وسلم ابو بكر وعمر Prije u redu spomenuo je riječ poslan, praksu poslanika sa osrme i to je izvor čega širijatel, tako što nam spominje praksu Ebu Vekra i Omar kakve veze i zašto ako je Allah poslanik za nešto praktikovao može li to promijeniti Ebu Vekra i ili bilo koji drugi nakon toga ima neko da, pravo da radi suprotno tome da Ebu Vekra i Omar da su suprotno bil to bilo validno ne bi, pa što da onda nam spominjao lijepo Imamo sunetalavu poslanika sa osama. Dajte izvučenja, već. A imate li šta? A, šta to znači? To da su dalje praktikovali za poslanika. Šta to znači? Ja hoć propis šariatski iz toga. To, to, to definitivno. Stavite, meni i ova dvojica dokaz. Dokaz je, braću, da nije propis dokinut. Možda je Ibromar video poslanika sa zem klanja jedno vrijeme šta? Bajram i posle je Bajrama drži šta? Kutbu. I nakon toga prenosi ono što je video. I nakon toga, pred smrt, ne znam, godinu dana, taj propis dokinut. Ibn Omer nije bio tu, bio je na putu i ne zna da je propis dokinut. Pa ti hoće kazati, dok su Ebu Becker i Omer to praktikovali i ljudi bili tu i niko se nije bunio, znači taj je propis po ostao aktuelan do smrti poslanika sansrme, i nije nakon toga šta dokinut. Ovo je jako bitno. Znači, nakon poslanika, sam znam, prakisa Selefa, u čemu ćemo, u čemu ćemo ako Bog da nešto spominjati, u našem narednom predavanju, one subote, tamo kada je ja budem dolazio 25. Koji je, Znači, ćemo to već pomijeti. Znači, jako bitna stvar za muslimana. I ovdje je to Ibnu Omenet time ukazao na ovu činjenicu. Znači, šta? praksu, znači, kako su to shabi vidjeli, na čemu, su, na čemu ih je ostavio poslanik sa oslame i kako su oni nakon toga, znači, nastavili to, jeli, radi. Pa to nije, znači, nije dokilu. Pa bi to bio onda konsensus sa shaba u tom vremenu, znači, da se tako radi. A to svakako slijedite ovu dvojicu posle Menebubak Reomara, Znači, to je hadijs koji je vjerozostavljeno da je Ahmed i Hakim i drugi. I hadijs ovaj znači da su Ebu Bekr i Omar najbolja dvojca ashaba u pogledu mišljenja. Kad se raziđu Ebu Bekr i Omar, a ni jedan, ni drugi nemoju dokaza, sledimo Ebu Bekr. Kad se raziđe Ebu Bekr sa bilo kim drugi od ashaba i Omar, sa bilo kim od ashaba, a niko nema dokaza, njihovo mišljenje je šta? Vjerovdavnije. Jedna se je poslanik, salosrme, uputio na koga? Na I zato kaže Ibnu Taimi, kaže iz Ebu Bekra, kaže, subhanallah, kaže, skoro da tom čovjeku ne možeš, kaže, naći ni jedan stav, ni jednu situaciju da uraduje suprotno Kitavu i Sovjetu. Kopaj po Ebu Bekrovim mišljenjima i kada je odlučio da ubije i da se bori protiv otpadnika koji su niste odazekjati, gdje god da pogledaš, Ebu Bekra uvijek desetku pogleda. I zato je rekao poslanik, šta, slijedite ovu dvojicu, poslije, poslije mene, Just. Iako Ebu Vekrovi je, je prenio je malo, odnosno Ebu Horeiro, odnosno na Ibnabas, odnosno na Ajš, odnosno na džabir, odnosno na... Ha. Ali nije sve vraćao u objivu znanja. Jeste, obim znanja je bitan. Ali imate, ljudi nosi znanje, znači, ovaj, ali to znanje ili ne zna prenijeti, ili ili koristi grubost kada ga prenosi, ili... Pa je, znači, to treba... Ja sam slušao jednog šeha, on je zaista, znači, on je enciklopedija enciklopedija. U svakom pogledu. Veliki je alem današnice. Ja da ga svetljam, ja Cipelu poljubio. Allah mi znači, Cipeli bom poljubio. Ali, jedan ga je čovjek nazvao i govorim u hadis poslanika, znam sam. Pa je promijenio malo one one vokale. Kaže, a on ga popravlja. Nije kaže tako, negovako. ovako. Ma dobro, ali ovaj je obični čovjek on ne zna kazati mnijeko. On zna kazati Tako, ne zna kazati čovjek. On kada je čovjek. I on je tebe nazvao u studiju, on tako pričao, ne druga drugačije, ali se zna cilj, on nema namjeru mijenjati čije riječi. Poslanik, sallallahu alejhi ve je nije kaže la postanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije griješio, baš znači la rukom poslaniku, sallallahu grešku u apskum mjeseca kada kažete, e ovdje mjesto fethe stavio, damo i dobro, to je nemoguće. To je kod ashaba bilo obični nemoguće da povriječe, ne kažemo poslanik, sallallahu Kaže nije pa ga popravio, kaže nemoj kaže lagati na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže nije on tako govorio. Nije on lagal na poslanika živio. Kulat je poživio da je od svako dobro. Pa čovjek može ponekad imati puno znanja, ali u datom momentu, u datom momentu možda koristi metod koji nije najadekvatniji. Pa kako je govorio, kako govori govorio Selef, kaže nemojte sa svojom grubošću rastjerati ljude oko sebe. Pa kaže da vaša grubost poništi istinu koju nosite. Čovjek nosi istinu i grub sa ljudima. I ta grubost, šta radi sa istinom? Pomnoži je sa nulom. I ljudi to neće Dobro. Pa ovdje vidimo znači da su klanjali Ebu, Bekri Omar Bajram kada u odnosu na hutbu? Hoćem kazati. Klanjen su Bajram prije hutbe. Klanjen su Bajram prije hutbe. Prvi ko je promijenio da hutba bude prije Bajrama bili su Benu umeljni. Bili su Benu umeljni. Šta su radili? Oni su uveli a, u svoje hutbe proklinjanje ljudi. Hvale vadare, svoje koji su a proklinju koga žele prokliniti. Pa kad bi se klanjao vajrem, ljudi dok to čuju odmah jedan po jedan na vrat. I ti ostaneš sam pričaš, niko te ne sluša. I ljudi neće, ne, ne more ljudi takav metod. Ova je ovakav, prokleo, ova je ovakav, ružne riječi, znači vrijeđanja i tako dalje. Pa se ljudi kupili izlaz jedan po jedan. kaže ne, ne, morate, vi nema dođi. Dođi ovdje, sjedni i slušaj, ako gled, moraš uš A kad sjednješ, onda ja prvo isproklinjem, ispričam što imam, pa ćeš onda kliniti. Pa su i šta tako? prisilili da? Slušaju znači, ono što su radili jeli, od, od e, neispravnosti u smislu jeli, vrijeđanja i proklinjanja drugih ljuda. Neki kažu da je prvi ko je uveo ovo, da je to bio Osman, da je, Allah, da je on od kraj svoga hilafeta prvi klanjao, ima jedan i Madari vajto de Omara, kaže autor da nije ispravan. Mare Vajt od Omara, ali kaže Danije, da nije ispredo, da je to Omara radio, vidit ćemo da nije ispravljeno, vidit ćemo da nije ispravljeno. Drugi kažu da je to radio, da je prvi koji je, je to bio Moavija, neki kažu da je to bio Merovan u Medini, a on je bio namjestnik Moavije gdje u, za vreme Hilafeta Moavije, jer je Moavije bio gdje u Šam, on je bio njegov namjestnik, znači, u Medini, i to se spominje, znači, najviše, i to se njemu puno pripisuje, neki kaže da to bio Zijad u Basri, koji je isto isto namjestnik bio vreme Hilafeta Moavije, neki kaže je to bio Gluzubeir, I, znači, ovo su glavno mišljenja koja se navode, koje je šta prvi izmjenio ovu praksu znači, da bude prvo, šta, kutva pa onda namaz kao, kod žume, da bude kao kod žume. Ali, kažu, nakon toga se opet Seulema složila, pa su prihvatili sunet poslanika, slavno, evo Berka, kako je bila, pa opet nakon toga, znači, nastavili kako je bilo. Ovdje, imamo rivajetu dva sahiha, da je to bio merovan, Tako da šlo od Isljavu Sidal Hudija. Da je to Mervan prvi znači uradio. Kad je jad kaže da je u složna da se hutba drži poslije znači namaza i tako je radio poslanica uz njegovih holifa i naši dini. Ali se kaže prenosi odomena da je tako uradio da bi ljudi mogli stizati na namaz. Jer ako prvo klanjaš šta ljudi promaši ga? Namaz. A ako držiš prvo hutbu onda ima vremena ljudi šta da? Da stignu. Ali kaže to nije sahij. Kazali smo vidjet ćemo. Je Ibn Kudame kaže, ne znam razilaženja među muslimanima, osim od Ben-Umeje, kaže, naozi se, potom pita i navodi se razilaženje, odnosno, mišljenje od Ibn Abbas i, i, i Ibn Zubejda, ali kaže, nije to vjerodostojno pronašeno, znači od njih. Iako je, kaže, ben to promijenio, to pleme Ben-Umeje, ako je promijeno, pa je uvelo da bude šta? Hutba prije namaza, kažu, prije toga je bio konsens učenjaka i dužno se vratom konsensu i to je onda bidat. Imamo, z znači, Imamo da je to bio Osman. Ibrahimun Zej prinosio Hasan Basri da rekao da je Osman pri kraju tog hilafeta da je to da je to tako promijenio. Postoji mogućnost da je Osman radijallahu ta'ala to radio nekada zbog koristi ljudi da bi stizalo namaz. A a ako je to radio neko odbeno u Meje, onda su radili to radi kojim ciljem? Da bi mogli propinjati. Pa se znači dva niyeta uveliko je li uveliko razliku. Možda postoji je mogućnost da je to ponekad uradio Osman, rijetko, ali da je Mervan uveo tu stavnu prapsu, pa je onda pripisana šta? Njemu, zato što je stavno uveo, uprotivno, ne mora znači biti da je to Osman radio stavno. Imamo rivajet kod Ibnu Ebi Šejbej, kod Abdur Rezaka od Amara. Ovi prenose Ibnu Ebi Šejbej i Abdur Rezak. Oni prenose od Sufjana Ibnu Ujejne, od Jahja Ibnu Sa'ida Lensarija, od Yusufa ibn Abdullah ibn Salama od Omera. Da je on to radio. I ovaj hadise, ovaj rivayet je verodostan. Ovaj hadise, verodostan, ovaj rivayet je verodostan. Mama mu što jako iskazao da to šta nije verodostano. Ali je je koga, Usufir, ibn Abi Shaybe svako kako povodio kao Abdul Razak, oni prenesu od koga? Od Sufana ibn Uyeyne. On ima Jah ibn Said al-Ansari, da ne pričamo o njemu. Isto tako Yusuf ibn Abdullah ibn Salama od Omara. Ali se ova rivayet kosi, ova verzija se kosi čime? Koćen Gaz. A nisam koga smo spomenuli? Od, od koga? Od Ibn Omara, kaže da je poslanik sa Osrme i jeb uvekri Omer klanjali šta? Bajram prije hutbe. A ovdje se kaže da je to izmijenjeno. Znači imamo dva kontra, imamo dva oprečna i vajta. Može biti da je Omer braćov ponekad to klanjio. Ponekad, pa je prelišeno da je nekad izmijenio rad nekakve koriste. Kao što smo govorili da je Osman upotpunio gdje Na? Na mini. Je tako I govorili smo zašto je upotpunio Osman na mini. E tako možemo isto kazati ov U protivnom je preče prihvati ono što je došlo što je u, u dva srednje. Kod Buharih to je preče prihvati. To je preče, jel, da se prihvati. Neki su pokušali sada da učenjaci da važu zašto je došlo, zašto je došlo, a kod džume prije namaza, a kod Bajrama poslije, zašto je ovako, pa kažu gdje je farz, tada hudba ide prije, da bi ljudi imali vremena da stignu našto na, na farz, a gdje je sunnet, onda se to odgodi, prvo se klanja farz, pa se daje prednost farzu Ima problem, ako tako kažemo, onda kažemo, šta je sa arefatskom hutbom? Zašto ona prije namaze? Ali ona vađa. Nije. Ne šta je sa njom? Pa je najbolje kazati, to je emr te uki fi. Znači, ibadeti se uzivaju onako kako su došli. I tako i primjenjuje se. I o tome ćemo, ako Bog, da imati priliku da govorimo nešto na 15 dana. Ako ima pitanja, a vi znali za ovo čemu smo govorili, toga bojno. Da. Sekret sat obim non dubalenos. Ja smjedi godar slušao jednu şey. Uh u vezi žume nabavde. Kaže se da žuma nabavde hektserverId. Onda mi govoru poluki čarom ustko i samo kaže vid žuma nabavde kaže ja smjedi da da vidim na. Dobro. Kaže. Kaže da ču onira kaže ovaj je reči si bajer. A ovaj pokazuje ovaj da, ja sam bio do Bajra. E onda kad se podudrili Bajram nama, znači Bajram je dan i, i, i džuma, kako uđe. Što se tiče toga, trča počtanik je sa samim nazvao, znači džumu je nazvao Bajramom. I to je Bajramo ne u smislu slavlja, nego je Bajram zato što se ljudi to okupljaju, to je okupljanje znači u Semana na jednom mjestu, kao Refat kao, doćemo do toga govoriti, baš što se tiče znači da se podudre u istom dan, doćemo do toga ne moj požurivati prije, znači ovaj Točpita znači najviše u jer sve govorio o tome ja sam u pitanju vode znači u Kinzi od Džumi. Ali nećemo danas sve kako hođi govoriti o tome opako. Reci. Kada pričamo o emocijama, danas mi mnogi od nas imamo neku metiseliju baba na dane dvije godine na Anbi. Viđate. Već posla se mene pita je da li je moguće obaviti i da li se treba obaviti haџ I da li izpravi? Pa, da ovo je pitanje, ja pitan, mi mnogi danas ovdje sedimo, koji imamo nekoga u familiji koji nije nikako planjeno, a obavljamo hađ sad. A sada ne znamo da li ispravo, da li je u ovoj straci tako održi. Kod većine istavskih učenjaka osoba koja je umrla, nije planjala je muslima. I dozvoneno je da se dovi, da se džanazak planja se oko pomuslimansko mezarje, dozvoneno je da se obavljanju hađ, da se daje sadaka i sve da se čini ko za bilo kog duhov muslimana grišnika. To je ta većina istamskih učenjaka Tri mezheba, Menihabelisko, gdje definitivno a i veliki broj ambeliski učeniaka, čak i rukodame u svom djelu Mugni je odobro mišljenje, znači o tome da takam čovjek ostaje u krugu islama. To je razloženje. Tako da nije do, znači ispravno nikako a, ovo pitanje tretirati kao pitanje jednoglasnog stava. Ja sam skoro bio putovao, bio sam gost u jednom džamatu I tako govori da postoji raziloženje oko pitanja stoljača namaza. Kažem, čovjek, kako kaže raziloženje? Kako raziloženje? To nije jednostavno sva ulema složa da je to da je on nevjernik. To je spograšna ubljeđenja. To je pitanje fiksko oko koga postoji raziloženje među lemom. Pa čovjek koji smatra da je njegov bavo, ili nena, ili tetka ili njih bitno komšija preselio bez namaza, ali je pored toga bio u krugu islama i nije ničim drugim izašao van okvira islama, I ubijeđen je u to obavi, hač, molim ima nagradu. A čovjek ako smatra da je ostavljač namaza, da nije musliman, znači ostavio namaz i time nije musliman, ne obavlja, ali ja to mogu praktikovati i držet za sebe. Ali ja i sada i ja, mogu, kogod nije radio, znači postoji nešto za ove fik i razilaženje među levom. I prema tome ni moramo ne znači široka prsa. Pa ko želi da obavi, obavi, molim Allah da primi od tebe shod na tvojom obiđenju. Uprotivno, ovaj, a, Čovjek ima pravo, znači, da smatra jeli, jedno od dva mišljenja i jedno i drugo mišljenje, dehr sunete od džamata i neće koristiti. Često ljudi kažu, dobro, a šta ti misliš? Ništa neće koristiti, šta ja mislim i šta ti misliš, šta peti misli. Ako se različite, ebu Hanife i Malik i Šafje, ima Mahmed i učenjaci Selefa, različite se po tome pitanju, neće koristiti šta, šta mi mislimo. Jer to, to, je, to je pitanje da li postoji razilježen znači, u iman. Pa to čovjek radi s odnos svome obiđenje. Yes. Ali ne treba znači, videti čovjeka kao pitanje mesa, mjese. Zaklao komišija mjese koji neklanja. I ti, ti smatraš da je to čovjek musliman, on ima pri sebi radi nešto, ponekad ode mogla na džumu, ode na bajram, on nije ti mjese šobano koje je slama, ja idem to mjese. Ne treba kazati taj čovjek jede haram i hrani sebe haramom. Ti ne moraš jesti tako mjese. Ali nije to isto kao došao i zaklo budista i ti jedeš njegovu hranu Jer ako budiste, nema razilaženja, to je haram ko sve uleme i to je zabranjeno. A čovjek koji ostavi namazi razilaženje. I zato tu treba, znači, čovjek imati elastičnija prsa i pristupati tim pitanjima oprezno, a ako odabereš jedno mišljenje, nemoj ga nužno drugima naturati, da mora svako, znači, slijediti ono što ti vidiš. I to se veže do druge stvari, do brojne druge stvari. Znači, to pitanje od stogače namaza veže za brojne druge stvari, ne samo znači za pitanje, ovaj, je li, genaze i mesa nekog i tako dalje, nego se veže, veže za stotine drugih stvari. I, I zato ovaj Ibn Khaldun spomijao Mugniju, kaže nikad nije zabilježeno da je u historiji čovjekanstva da čovjek nije ukopan među muslimane zato što je ostavio namaz. A kaže koliko je ljudi kroz generacije ostavio namaz. Načini niko nije bio od halifa da je neko bio i da kaže eh, dosta nije kopao, miči te ga van, a ovaj neće među muslimane. Ufik kopam u musliman. Tako da ok, ti pitanja znači ne treba da čovjek žuri ovaj nego treba gledati da prvenstveno da popravi jer mi mi ćemo gledati komšiju da neklanja cijeli život da neklanja gledam ga i kad umre kaže nećemo ja na dženazu kafić čina jedna će mi ajde na svečanje ja na dobro lijepo a gdje ste bio dok je on bio živ bio da ga pozoveš i da mu se osmiješ u lice da skaziš hoćeš hamo kafu popiti da, da konekciju kolekciju nekako sa njim uspostaviš da, da pozoveš da nema nigdje nego kad umre onda ga očatrim to to zna svako to svako može to je najlakše nego znači da se potrudimo malo u ti ljudi pa onda ka kaže ne ja sam ga pozivao cijeli ja sam ga pozivao tri godine sa sa njim dao je samo CD i kaseta pola kamiona i mogao je čuti vidi nije ti ka neću mi ja taj želkan svaka čast nemoj me plaći danas jer nije ti bio oho a ti nisi on ništa radio nego gledao njega kako on tone neć ništa da radiš ne ovaj bilo čime da, da, da ga opomeneš i tako dalje i onda nakon toga mislim da je, da je tu vidi ovaj da je, da je tako radio po slavnici sa sve ljudima Ili da je neko koji tebe pozivio, koji tebe, posjeti ko se tebe pozivio i koji tebe davitio. Koliko je se strpio s tobom, koliko je sabura imao, koliko ga je glava puta morala za od tebe. Da te ostavio nakon prvog puta, je li tako? Pa je čovjeku bitnije da bude daija, nego da bude kadija. Šeha, Aris, koji se spominje, neće biti potpuno berovanim, da želite svojom vratom, o želite sami se. Je er tu više, no, dok ja, da tu u pečin... Mišljenje imana, jahireta, nebude, dunjanočke, darljanočke, svakako što vas, da mu želiš da ima iman, da kajana, da postinje. To svakako, to je to je ciljano u prvom redu, ali i dunjanočke stvari. I dunjanočke stvari, svakako, znači dok ne bude želio svome bratu muslimanu, ono što želiš sebi. Čovjek musliman kupio sebi lijepo auto, ti izgori od muke, zavidiš mu. Pa ne, želiš ti sebi tako auto, poželim pa živio, kako ne bi želio, pa želi njemu, nemoj mu znači zavidjeti. Pa to svađa se odnosi, znači na jedno drugo, ali svakako znači prevat svađe divacirana, je li? Ovaj je li je pravi uspjeh ahiretski uspjeh, jeste. Jer kaže se hadisu, "Minel khair da želi svom bratu što što želi sebi od dobra." Imate ljudi, koji ne želi sebi dobro. Imate ljudi koji se fikseju, koji onaj koristeo tako, drugi. Želi vam to sebi. Želi. On bi to želio i tebi imeno, kaže, ide znate kako lijepo, su trebali to proma. Ti dok to uzmeš, ti već lep diš, ti sveć gore negdje, lijepo ti. I on to meni želi, ali to nije od čega. Od hajra koji je došlo u jednoj verziji da iskaže minel hajr. Pa je šarijet ograničio od hajra. Pa da kažem na svudnjem danu, Allahu dragi, ja sam želio svoju braću, sam malo ono što želim sebi. Ali kažemo, to nije bilo od čega. Od hajra pa nemaš nagrada, imaš samo kazne. kazne.